хоча б попередили Володимира Петровичу, що приїдете, ласкаво докорив секретар райкому. А то ми з представником радянської влади якраз зібралися їхати в Павлівку. За столом сидів мішкуватий знайомий голова райвиконкому, подав в'ялу руку, кинувши драсті, і байдуже відвернувся від дружньої стрічі коваля з представником обласної преси, в душі засуджуючи такі відносини з кореспондентами. З ними варто офіційно, а то по-дружньому і скажеш інколи таке, що фейлетону варте. Він з ними вельми офіційно, без панібратства. Та й говорив про це ковалю відверто, на що той весело. Та ми з капустою друзі, хіба такого не буває? Голова на те нічого не відповів, лише подумав. Хай з ними дружать ті, що в полоті сидять. І мав підставу так говорити. Адже одного разу став посмішищем, героєм Фейлитона. Тепер душа його навіки зачинена на замок для кореспондентів малих і великих рангів. Вояж начальство в Павлівку не збив гостя з Пантелику. Адже Капуста мав намір побувати в кількох партійних організаціях. Він знав, у Петра Петровича знайдеться, що показати. А як у інших партійних колективах? Їду з вами, якщо потім підкинете до осадчого. Підкинемо, чого там? У Павлівці вони пробули півдня. Капусту здивувало. Завтра починається жнива, а цього не видно в селі. Ніде, ні слова. Погомоніли з комуністами. І вони, не мобілізовані як слід на важливу кампанію, не готові, висловлюючись фронтовою термінологією, до великої битви за хліб. Кореспондент не міг не висловити свої міркування Ковалю, дружба дружбою Григорію Федоровичу, але я буду писати про це гостро. Розумію, так нам і треба. Захопилися господарською роботою, а до людей не дійшли? Комуністи Павлівки ще не знають свого місця в битві за хліб. Другого дня полуторка фронтовичка котила кореспондента до червоного прапора. Шофер видався на диво мовчазним. Отже можна було помріяти, згадати свою милу Марину. Спомін про Марину і збентежив і дещо потьмарив його робочий настрій. Думалося, гадалося, Володі, а може, не варто було заперечувати. Хай би лишки продав тихін. Тут ніяких порушень, ні законів, ні етики. Ні. І ще сто разів ні. Хай вибачає Марина, але на очеретяному ринку не буде ні сала, ні м'яса, пов'язаного з його ім'ям. Це твердо. Отож, їхалося йому не вельми весело, запалою душею. Але загвинтившись у звичну журналістську роботу, забув і про Маринин холодок. А журналістська робота справді вічне дослідження. І коли нарис пише Володимир, і коли звичайнісіньку статтю, Спілкуючись із людьми, він неначе відточує свій розум на розумові своїх героїв, які часто входять у нього добрими друзями, як Григорій Федорович Коваль. Де він знайде такого об'єктивного критика своїх газетних тварінь? Завтра почнуться жнива. Рік голодний, статки відомі. Учора в Павлівці гоменіли про труднощі, про людей, котрих треба піднімати на великі діла, Виховувати з них господарів своїй долі І терпляче формувати з них свідомих І справжніх бійців трудового фронту Та й вихователів, вважав коваль, треба виховувати Сходило липневе сонце, осіваючи поля Молоденькі лісові смуги, що виселили Одноманітний степ зеленими кучерями Ті кучері зелених смуг у гарячому степу Тішили і володине серце Таке вразливе і бентежне Неговіркий Тарас Григорович Зустрів представника обласної преси З удаваною похмурістю Довгенько ви матері його ковінька не навідувалися То поїхали? Чи й цього разу самі не шпоритимете? Тільки з вами Їхали на біді Що мала двоє коліс і два сидіння Як живете Тараса Григоровичу? Довгенько мовчить колишній моряк, торкає пшеничні вуса пальцями і лише потім. Штилю у нас не буває, завжди штормить. Бідарка котилася польовою дорогою, а Володя позиркував на мовчазного Пилипчука і не просто позиркував, а милувався козарлюгою. Пилипчук, чолов'яга з великою кучерявою головою, Руки довгі волохаті, долоні селянські, широкі, і вішки в них видавалися іграшковими. Вусати обличчя печене сонцем, червоне, немов його тільки, но витягли з печі. Крупний ніс з горбинкою ходив ходором, немов принюхувався до чоловіка. Повні обвітрені губи були стулені. Про що б не гоменіли кореспонденти з головою, а найболючішої теми не обменеш. Розмова торкається статків і нестатків, не врожаю».